Хлопчик повинен рости сильним. Ваше батьківське виховання просто зразкове, можна сказати ідеальне. Вам нічим не можна дорікнути. Дитина забезпечена усім. І тренажери, і басейн, і тренер з кікбоксингу, і харчування відповідне, і комп'ютер. Ви дали йому все. Але давайте почекаємо, коли він видужує провадила свою конструктивну підривну роботу закохана Волежика Марія Павлівна. Віктор погоджувався. А за тиждень, коли син одужував від чергового запалення хитрощів, виникала нова справа, і все інше, навіть син і його загартування відсувалося до її закінчення. От і сьогодні син, який на здивування Віктора майже переріс його у свої 14 Знехотя погодився піти з ним у сауну і в тренажерний зал. Спокійно, без котячого муркотіння і щенячого захвату. «Якщо ти так хочеш, тату?» «А чого хочеш ти?» «У мене нова гра, такі класні гонки. Хочеш – покажу». «Гаразд, покажи». Погодився Віктор не через те, що цікавився гонками, а просто через вимоги доброго тону. «Він же ідеальний батько». «Повинен жити інтересами свого сина і напроваджувати його на добрий шлях». Син увімкнув комп'ютер. На дисплеї замерехтіла дорога, машини, які обганяли величезну вантажівку, за кермом якої віртуально сидів Олег. «Дивись, тато, отак обираєш машину, марку, колір, потім маршрут, місто, гори, берег, берег моря, країну. Можна вибрати навіть погодні умови». «Дощ, сніг, сонце...» «І що з того?» – зацікавився Віктор. «Як що з того?» «Якщо сніг слизька. машину заносить, керувати важче. От бачиш, аварія!» На дисплеї висвітлилось щось англійською мовою. «Написано, машина ремонту не підлягає. Потрібно купувати нову, а це збитки, розумієш?» «Розумію». Віктор мало розумів у цих комп'ютерних розвагах. На його смак хлопчиськові варто було б повправлятись у розвагах тілесних, бігати, стрибати, навіть побитися, все ж більше користі. Він зазнавав після спілкування із сином подвійного відчуття своєї батьківської провини від того, що так мало часу приділяє синові, і водночас виконаного обов'язку. Так не кожна дитина у місті має вдома комп'ютер. Не кожен хлопчик його віку має можливість, бодай віртуально, уявно сісти за кермо автомобіля, випробувати себе на трасі, у гонках. «Сину, а навчитися водити справжній автомобіль тобі не хочеться?» «Справжній? Звичайно, хочеться!» Загорілися очі хлопця. «Але мені ще рано. Права дають у вісімнадцять». Та й не на твоїй машині вчитися. Звичайно, не на моїй, оцінив розум хлопчика Віктор. Молодець, малий, правильно оцінює ситуацію, знає, за кермо своєї БМВ-шечки батько не пустить нікого, навіть рідного сина. Нічого, сину, ще трохи підростеш. Куплю тобі якусь машинку з отих простіших, щоб вчився. «Такой розбити не шкода». «Розбити? Вікторе, ти з божеволів?» Зойкнула за його плечима Жанна, яка нечутно увійшла до кімнати і милувалася нечастим видовищем сімейного щастя. «Машину розбити, звичайно, не шкода, але ж за кермо ти збираєшся посадити нашу дитину». «Жануль, перестань труситися над хлопцем!» «Не така вже він і дитина!» Бачиш, вуса пробивається, а ви все з Марією Павлівною Олежик, Олежик. І придивись пильніше, може, побачиш, зажирів наш синочок, щоки, як у хом'ячка. Ти вічно на дієтах, то в тебе очищення, то схуднення, а про Олега не думаєш. Що ти, Вітику, дитина, як дитина, можливо, трішки повненький, але він переросте, Йому потрібно добре харчуватися. Потрібно, але не дозволяй йому без кінця гристи чіпси, міпси, піпси всякі, від них користі організму нуль.